Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio 91,4 MHz och mitt namn är Björn Malmberg. Tonerna. Vill jag inleda programmet som ska handla om folkdansens historia. Och den som ska vägleda oss genom den historien är Gunilla Grönqvist som är aktiv i kulturella folkdansgillet som mestadels håller till på solsäter i skälsätrar. Hur gammal är egentligen folkdansen? Folkdansen som vi känner till den idag är en relativt sen företeelse. Det första folkdanslaget bildades 1880 i Uppsala av en förening som, som idag heter Philokros. Och det var studenter, manliga sådana, som dansade. Och de gjorde alltså både kvinno och kvinnomansrollerna i danserna. Men vi har ju dansat uh, mycket längre tillbaka. Oh ja. Och vi måste skilja på eh, ska vi säga, folkdans och folkets danser. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Eh, så att nam namnen här blir lite eh, luddiga faktiskt. Men dansat har vi gjort sedan 1200-talet. Under medeltidens Frankrike så började man att dansa. Och då dansade man utomhus. Och man hade två typer på danser. Dels den sprungna dansen som vi idag har kvar som långdanser på Sprungna, det betyder att man sprang då? Eller? Ja, som man småspringer när man dansar. Det uh -huh. har vi kvar fortfarande. Om du dansar en långdans så går ja, du ju inte. Du, spring, ringlika, du springer ju. Uh -huh. Små springsteg. Och sen hade man en skridendans där man alltså går med, med speciella steg. Eh, och den finns ju också kvar idag. Vi har till exempel i Sverige långdanser i Dalarna från Orsa och Mora som har sitt ursprung i den här skridna dansen. Är det det som vi ibland kallar balladdanser? alltså Att man går och sjunger en lång historia? <färödanserna>, alltså där just balladdansen finns kvar, att man har en försångare och sen så sjunger man med i referängen. Det har sitt ursprung i den skridna dansen från medeltidens Provence. Och de eh, finns i Sverige då upptecknade och är också insjungna med, med på senare tid. Mm, men vi har tappat sammanhanget, eller sambandet mellan, mellan dansen och sången. Vi har sångerna och musiken kvar men, men inte danserna till dem. Vi har ingen tradition på att, att gå i ring och sjunga till de här, dansen, till de här sångerna. Men motsvarande sånger var, var väl skillingtrycken? Som också berättade historier. Ja, men de är ju betydande. De dansar man inte till? Nej. Jag tror inte man gjorde det under, under medeltiden heller. Eller, eller när det kommer längre fram mot, mot 1800-talet. När, när man låg spred de väldigt mycket som tryckte alls. Men nej. Innan vi lämnar medeltiden ska vi lyssna lite grann på en svensk sån här långdans. Eller balladdans. Ja. Kamelhand woede op iedoen. Hij was wat meer rijk op wold. Zo karske op han de hanszonen hem. Hij trok werden oud. Vluchtte de rebbes Kamelson, zo mangen wij zien. Si. Het ware de rebbes Kamelson. Hij looders had laat zijn Jan wil riemen in de rug, Jungfrau, Lucy wil Jan Jester. Vergiet de redders, kan met zon zo wil ze niet. Zolang ik ken erikon en oorsprong, en kleder ik gloosten rida. Kijk je, de berg is kandert zo'n sommigen bisky. Keder mij daar jag in winter op zo, in winter tang. Keder nieder, daar jag zo'n lang en tijd, zo'n mimig lege op. Men sen fortsatte dansen att utvecklas med influenser från både Frankrike och England. Ja, det, för, det som händer är ju framförallt att dansen flyttar inomhus. Från att det har varit en utomhusaktivitet då i Provence så, så flyttar den inomhus och då påverkas den ju av rummets utformning och sådana saker, vad man kunde och inte kunde göra. På 1500-talet eh, så är det framförallt det engelska hovet eh, som dansar. Man dansar det som kallas för country dancing. Och eh, det är också i England som den allra första tryckta dansboken kommer ut år 1651. Och eh, den typen av danser kallas för playford efter det bokförlag som i mer än hundra år sedan tryckte nya dansböcker. Med nytillkommande danser naturligtvis också då. Vad är det för typ av danser som finns med i den boken? Det är, engelska danser är inte enbart men i huvudsak eh, eh, linjedanser. Alltså man står eh, herrarna på ena sidan, damerna på andra sidan. Eller man står parvis på två linjer mot varandra. Så du tänker att man dansar lite av långt rum, liksom mm. har styrt hur det blev. Det är som en figurdans på något sätt ja, då vinner vi inne, vi är inne på, på gruppdanser av ett annat slag än när man dansar i ring. För när man dansar i ring behöver man inte vara jämna par eller någonting sånt. Utan men här blir det då att man måste vara ett visst antal personer och oftast också då dam och kavaljär. Finns det någonting kvar från den här boken, alltså hur musiken lät. Det finns ju noter där och sådär. Det finns inspelningar som är gjorda i, i modern tid med, med då, då det, som man tror att det har låtit på, på 1600-talet. 1600 Och då hade man redan börjat att dansa pardans, alltså parvis också eller? Ja, det kommer alltså en omdansning. Väldigt ofta så, så när man har dansat en linje så har man också en omdansning med sin egen. Eh, och eh, man, man har två typer på, på omdansningar, en öppen och en sluten. Det vill säga att det beror på hur mycket man håller i varandra och hur nära man är varandra. Och den slutna, den kommer på 1400-talet redan. Fick man verkligen dansa och ta i varandra på det sättet? Ja, det var ju naturligtvis mest händer när man fick hålla i. Ja. Ja. Men inte kramar som man gör på ja. på finlandsbåtar. Nej, ja, inte precis. <laughs> Hör du den här 1600-talsboken då? då? Och ska vi ta någon... Någon dans ur den och lyssna på den? Ja det tycker jag. Jag föreslår Jenny Pluck Pears. <skratt> hörde var alltså Jenny Black Pears från Playford-boken utgiven 1651 i England. Och under 15-, 16- och 1700-talen så är det framförallt mellan de engelska och de franska hoven som danserna går fram och tillbaka. Och oss har det påverkat på så sätt att vi har fått... Vi kan ha fått samma dans två vägar, men uppställningarna har då blivit olika i de här gruppdanserna. Så de engelska danserna är vanligtvis linjedanser, alltså två linjer mot varandra. Och de franska danserna är kadriljer, det vill säga de är fyrkantsdanser med fyra eller åtta par i varje uppställning. Det låter som det här var danser från den högre societén och hoven. Ja, det är det. det är alltså danserna skapades för hoven väldigt mycket under den här tiden. Man hade dansmästare som, som gjorde nya danser och man dansade. Men de spreds sedan ut över Europa på olika sätt. Och hamnade så småningom även eh, hos allmogen. Var det så i Sverige också? Ja, det var det. Är det inne på 1700-talet nu? Ja. Eh... Eller går jag för fort fram? Både ja och nej. Alltså när vi pratar uppställningsdanser eh, så är vi definitivt framme på 1700-talet. Men allmogen har ju naturligtvis haft eh, andra danser sen tidigare också eftersom som vi vet att, att parvis omdansning finns redan från 1400-talet. Någonstans på, på 1600-talet så, så eh, kommer det som vi, vi idag kallar, kallar för polsker. Eh, inte nödvändigtvis just i den exakta formen som, som den som vi har idag. Men, men eh, omdansning parvis och de första av de här danserna de är på fläck. Det vill säga man rör sig inte runt i rummet utan man är på ett ställe och dansar. Det är våra äldsta typer av polsker som vi har kvar i Sverige. Vi har fortfarande sådana där man alltså dansar runt på fläck. Till exempel Läxanslåten. Man tänker sig ju när man hör kjottis och polka och sånt där att det, att det kräver utrymme och att man ska springa runt. Ja, men den typen av danser kommer inte förrän valsen har uppfunnits. Och då, alltså, den pardansen den kommer ju i början på 1800-talet. Och då börjar man röra sig runt i rummet. Inte för inte kallas det för valsbana. Och då får man sedan över det här på andra typer av steg och skapar andra danser. Så polka till exempel är också en modedans från Paris. Sedan så kom det nya danser på slutet på 1800-talet, alltså ett nytt sätt att dansa. Kom det influenser ifrån andra ja, inf inf alltså, om vi säger under hela tiden fram till slutet på 1800-talet så, så är influenserna inom Europa. Men när vi sen går över på 1900-talet då får vi helt andra influenser. Då kommer de dansarna ifrån Nord- och Sydamerika. För då kommer alltså Two-Step, one step Foxtrot, Tango. Hela den, det som vi idag kallar för moderna danser. Och det är någonting helt annat. Det har en helt annan tradition än, än den europeiska. Hur togs det emot här i Sverige då? Hur ja, jag har läst eh, sådana här gamla klipp om eh, hur förfärligt fördärvlig man tyckte den här musiken var eh, som spelades av svarta jazzmusiker och, och eh, sättet man dansade på och alltihopa det här. Det var eh, världens undergång ungefär. Så har det väl varit med många nya musikstilar som har kommit. Oh, ja. Alltså alla förfasar sig ju över ungdomens sätt att dansa. Det, det nog, har nog alltid varit så genom tiderna. Det finns också en svensk dansbok. Ja, det finns en handskriven dansbok från eh, 1785. Baron Åkehjelms dansbok. Eh, och det är väldigt spännande. För den är ju då skriven på 1700-talet- Och lite kompletterad kanske efteråt. Men man måste kunna läsa handstilen. Och så finns också musiken noterad. Och det är ganska ovanligt att man har både, både beskrivningen av dansen och musiken tillsammans. Ofta har man det ena eller det andra men vet inte hur de hör ihop. Så att vi eh, hade faktiskt för oss själva en kurs där, där vi fick försöka tyda de här. Och, och försöka dels alltså bara läsa den och förstå vad det står och sen försöka göra det till, som stod till en dans som fungerade. Det var spännande. 1700-talets handstil är inte så lätt. Nej, och vi kan väl säga så här att jag som lärde mig skrivstil i skolan fixade hyfsat men dagens ungdom som inte kan läsa skrivstil de har problem. Och det tycker jag är synd. Mm. För att vi missar våra rötter på det här viset. Ja, de har ju i varje fall väldigt svårt att släktforska. Ja. Hur är du varför varför gjordes den här boken? Ja, boken med alltså man hittade den här, den, den ursprungliga boken. Och sen, sen så har man alltså tryckt den i form av facsimil. Helt enkelt alltså kopierat av dem. och... och Gett ut dem för att, att man ska kunna Dansa sådana här danser Det finns äh, Lag som, som, är, som sysslar Enbart med historiska danser i Sverige Men så, det är lite av så vi prövar Lite av varje, men det inte, ingår inte I vår rätt på dag. Men du har dansat såna här gamla Jag har dansat sådana här danser ja, Både svenska och engelska Det finns också musik till den här boken Som du har tagit fram En kassett här Ja Det var en inspelning som jag fick när jag gick på en kurs Jaha. i det här. Eh, vad ska vi spela ur den kassetten? Gustavs skål. Hör du på i KFG nu då, Vad är det som ni dansar där och eh, bevarar ni de gamla historiska danserna där också? Ja, KFG bildades ju 1914 och... Eh, Vi kanske ska säga vad det betyder. ja. Kulturella folktansillet. Okay. Och namnet eh, är, hör ihop med perioden. Det är ju den här nationalromantiska perioden- när man har såna här väldigt eh, högtidliga namn. När folktanslagen börjar då- så, så startar man med de här danserna som, som eh, Philokros hade. Och Philokros fick sina danser- Från en ballettmästare på operan som hette Cylinder. Och han gjorde danser för operabaletten i mitten på 1800-talet. Bland annat så gjorde han till Karl XIV Johans 25-årsjubileum som regent så gjorde han daldans. Och han har också gjort vingåkersdans och skrällåt, gödsäras polska. Och Med gjort menar jag att han, han har tagit musik utifrån olika delar av Sverige och han har tagit figurer som finns i folklig dans och sen har han gjort en dans utav det. Och De danserna kom alltså att bilda domen i folkdanslagens repertoar från allra första början. Och sen fyllde man på lite grann efter man hittade danser ute, ute i, eh, på olika delar av Sverige. Men fortfarande var det så att man eh, anpassade dem för scenframträdande. De skulle alltså visas på operan då? de? Här. Nej, inte på operan men, men på scen var de ju tänkta i vilket fall som helst alltså. Och ett exempel är till exempel Gotlands kadrill I Filockers variant så är den ganska långt ifrån den som den faktiskt dansades på Gotland. Och allt just för att man skulle få ett så bra framträdande som möjligt. Och sen är den här reportaren, man dansar alltså de här danserna, man dansar gammeldans. Det vill säga vals, skottis, polka, masurka, hambo... Det är det som, som då räknas till folklanslagens traditionella repertoar. Och vi kommer ända fram till, till 60-talet. Då uppstår det, ja, det kan ha börjat lite tidigare, men framförallt då så, så går man runt i bygderna och frågar gamla människor om vad dansade ni när ni var unga? Och på det viset får man fram en, en riktig folklig danstradition. Med danser som alltså har dansats runt om i Sverige. Som inte har någon, någonting med operan eller någonting sånt att göra. och, och eh, så repertoaren från, från 60-talet 60 någon gång och framåt, den förändrar sig en hel del. Därför att vi får uppgifter om bygdedanser på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Så att idag är, ingår de här bygdedanserna som kan vara utav av, ett av olika varianter på kjottisar och polker och sånt. Och sen alla polskor som finns runt om i Sverige. För nästan alla delar har sin tradition på hur man dansar polska. Men på Solsäter där KFG håller till, dansar ni bara för varandra då eller gör ni uppvisningar också? Eh, uppvisningarna sker inte på solsäter men vi tränar på solsäter. Vi har alltså våra dansövningar både för, för barn och vuxna eh, på solsäter. Och sen eh, om det är någon som vill se oss någonstans så beger vi oss till det stället där de vill ha uppvisningen. Och sen har ni ungdomsverksamhet också? Ja, vi har eh, dels barn från 5-6 eh, år eh, och sen har vi ett, också ett ungdomsgäng som dansar. Och sen senior. Du menar barn från 5-6 år? Ja. Vad dansar de? Ja, de dansar olika typer av folkdans. Man får anpassa det efter åldern. Men, men det finns mycket man kan göra redan då. Och de är duktiga. De fattar mycket fortare än vuxna. Är de duktiga på att lära sig alltså? Ja. ja vad, vad, har ni musik till då? Alltså Levande musik eller... I möjligaste mån, men idag så, så finns ju också helt andra möjligheter, för idag kan man ju använda datorn som, som musikant, eh, vilket gör livet eh, lättare när, när det inte går att få levande musik. Och det som är bra med datorn är ju också att du kan anpassa alltså hastigheten på, på låten, vilket var lite svårt på kassettbandens tid. ja man kan spela långsammare. Ja, eller snabbare. ja Det här ungdomslaget som ni har då, då, de fick ju uppträda på nyligen också, Jaha. offentligt. de startade dansen inne på, på inre borgården vid kungens 40-årsjubileum som regent när man öppnade. Så började de med att dansa en västgötapolska. Det här med att uppträda offentligt, är det, ska jag säga, ett mål för dansverksamheten? Eller... Vad betyder det att få uppträda? Jag skulle vilja säga att det betyder lite olika beroende på vilken ålder man är i. För min del så är det inte längre lika intressant. Men, men som ung var det väldigt, väldigt roligt att få uppträda. Och man kommer... In på ställen eller platser som, som man normalt sett inte skulle ha tillträde till många gånger. Och det gör det också spännande. Man får se en massa saker som, som annars är dolt för en. Och sen den här ungdom, ungdomen då som är med dem blir du stimulerade också av att få visa högst. Ja, absolut. Det är spännande och lite pirrigt. Och ja, det är mycket man lär sig på att, att, att dansa för publik. Varför säger man på många håll att det är kris för folkdansandet när det gäller återväxten? Därför att det är det. Det är svårt att idag rekrytera ungdom till den här typen av verksamhet. Därför att För att bli bra på det så måste man hålla på kontinuerligt alltså det är ungefär som idrott du, du måste lära dig ett visst antal danser och du måste lära dig dem bra därför att eftersom så många danser är gruppdanser så är det helhetsintrycket av gruppen som är det viktiga det betyder att, att om du ska dansa en linjedans så måste du kunna hålla raka linjer och, och du måste göra rörelserna samtidigt och sånt för att det ska se någonting ut Och det lär man sig inte med det samma. Det tar ett tag. Så att man, man kan inte hålla på en termin och tro att man kan. Utan man måste fortsätta länge vara ihärdig. Och dagens ungdom har så mycket annat som drar. Men beskrivningen, den här beskrivningen låter ju nästan som motsatsen till diskodans och sånt som är... Ja, ungdomens dans idag Det kan man lugnt säga Jag menar alla vårdans går ju ut på Att man på något sätt håller i varandra Det är inte alltid man håller om varandra Men man håller alltid någon i hand Och kan det vara orsaken till att Ungdomen har svårt för den här Typen av dansande Ja vi har tappat att den, den danstradition som vi hade fram till mitten på, på 1900-talet där det var en social färdighet att kunna dansa pardans. Vi kan väl säga att lite av en renaissans har du fått nu med de här dans, dansprogrammen, men, men eh, i dem ingår ju det som, som vi kallar för modern dans. Det finns ju ingenting av vår traditionella dans i de programmen. Märker ni din Det har varit sådana här program på tv. Det var att intresset har ökat. Den gången som vi verkligen märkte det. Det, det var med Bosse Larsson och, och vad, hans program nu hette. Då fick gammeldans och folkdans ett uppsving. Men nu... Ja, ur det här allmänna dansintresset kan det nog komma någonting. Därför att på musiksidan så finns det ett intresse för unga musiker, för, för svensk folkmusik. Så att den vägen kan det kanske komma. Det, det behövs alltså att musiker också intresserar sig för ja, den musiken? Ja, det gör det. För att, jag menar, att, att, att dansa den här typen på dans är ju ett samspel mellan musikant, musikanter och dansare. Eh, vad har ni på programmet för hösten nu då? Ja, vi har Vi startat alla, alla våra föreningsgrupper, alltså våra, alla, vi har eh, tre, tre, alltså två barngrupper på onsdag, kväll, efter, kvällar, eller, ja sen i eftermiddagskväll. Och vi har vårt ungdomsgäng som dansar på tisdagarna, vi har våra seniorer som dansar på tisdagarna. Och för tillfället så har vi ingen kursverksamhet för det har varit lite svårt att få. Några intresserade till det. Eh, ska ni ha några evenemang? Utan ja, nu håller vi på att planera för att vi fyller hundra år nästa år. Så att eh, vi håller på att göra olika typer av program som ska användas för det. Eh, och evenemang överhuvudtaget där vi ska försöka visa upp oss på olika sätt. Utställning eh, i bibliotek till exempel och sådana saker. Om man vill bli medlem nu i det här dansgänget. Hur gör man då? Det är bara att ta kontakt med oss på Solsäter. Så, så finns det alla möjligheter. Och beroende på om, om det är eller många. Så kan vi ju skräddarsy lite grejer. För att, för att dansa folkdans som sådan. Så behöver man ha lite grundkunskaper i form av steg. Alltså man behöver behärska vals och schottis och polka och sånt för det ligger ofta som, som steg i andra danser sedan och när man börjar dansa turdanser, alltså såna här uppställningsdanser så har man ofta fullt skå med att hålla reda på vad som kommer här härnäst fötterna behöver gå av sig själva Har ni någon över Över åldersgräns? Nej, det har vi inte. Det här är... Vi har en allåldersverksamhet. Vi är faktiskt en, en, en av de få typer av förening. Det här kan vi säga gäller, inte alla fortnadslag, men många. Att, det här kan man hålla på med alltså från, från 7 till 7 till 7 utan vidare. Så länge man är... är Frisk så kan man, kan man delta och man kan göra det tillsammans. Jag vet inte om ni har sett det men vi, oftast när vi gör uppvisningar i Tyresö på nationaldagen eller något annat så har vi alla, alla åldrar med och vi har också alltid någon eller några danser som vi kan dansa allihopa tillsammans. Det låter väldigt kul att ha har en sån här generationsöverskridande verksamhet. Ja jag tror att idag blir viktigare och viktigare därför att för väldigt många så, så är, lever man i en ålderssegregation. Och det är dansen som förenar. Det är dansen som förenar. Jag du hörde Gunilla Grönqvist berätta om folkdansens historia. Och vill du träffa Gunilla Grönqvist och de andra i det glada dansgänget på Solsäter så kan du ta kontakt med någon i styrelsen där på Solsäter. Och det här var ett program från radiogruppen för Radio Tyresö. Och mitt namn är Björn Malmberg.